І тоді аж до мене дійшло, що то, чимсь підпирають двері. А тим часом я вже почула дим, який тягло до мене в кабінку крізь щілину під дверима. Хоч вона і звузилась під тиском знаружі, але дим все одно тягло сюди. Я схопилася з унітазу і спробувала відкрити двері. Тихо, бо хто знає, що мене за ними чекає. Але дарма, бо двері не піддавались. А кричати я чогось не могла. Тож я стала з ногами на унітаз і затарабанила у двері кулаками. І з жаху тільки тихенько вила собі під ніс так от: "Ву". -у -у -у -у -у. І озирнулась по кабінці, хоча що там було озиратися. Але я все-таки побачила в димі в себе за спиною маленьке віконце над змивним бачком угорі. І в нього виходив дим. А закрите воно було на такий маленький крючечок. Я не зняла його, а просто вирвала. Зпереляку Шарпнула так, що одна нога в мене зісковзнула в унітази, і в тапочку стало холодно, слизько і мокро. А за спиною тріщав вогонь по дверях кабінки. І вже смерділа палена фарба, коли я, зриваючись і чвакою, мокрим тапочком, стала підтягуватись і вилазити в те вікно. Плечі пролізли, і груди, але ж донизу було високо, метри два, і не було за що вчепитися. Але ззаду було страшніше». І я рвонулась, намагаючись падати на руки, що мені таки вдалося. Хоч мої тапочки, і сухий, і мокрий, злетіли з мене, і, мабуть, обидва впали в унітаз. А я, розчепіреними долонями, а з ними й ліктями, на дрібну-дрібню щіб'онку за вікном, аж лобом заїхала в неї. І, напевно, роздерла лоба, але ще й не відчула того, як побачила, що з сусіднього великого вікна хтось теж стрибає вниз за мною. І без сумніву зрозуміла, це він. Я схопилася, спіткнулась, зарила в щебенку коліном, і аж тоді мені стало по-настоящему дуже-дуже страшно. Він летів з вікна, повільно розставивши ноги, лівою рукою притримуючись за підвіконня, а праву піднявши назад і за голову, і п'ять, чи то ножів, чи гострих шил, чи свердел, а чи й того і іншого, зблиснули на його пальцях у чорну шкіряну рукавичку заправлених. І я зрозуміла, невідомо звідки, просто прозріла. Ось що він натирав та чистив, сидячи в коридорі всі ці ночі та вечори. І тоді я заверещала з усіх сил і кинулась кущами прямо вниз до річки. Я бігла щодуху, задихалася, затуляла очі від гілок, а позаду чула тріск і шурхіт гілляча. І краєм вуха чула також, як іще хтось верещить у кущах, нижче, під горою. А тим часом Кущі закінчилися, і я, спіткнувшись, не роздивившись, прямо так і ступила з високого глинистого берега в річку, таку саму глинисту, і ночнушка моя здулася пузирьом над брудною пекучою водою, і мене понесла течія, навскосив вниз до залізничного мосту. Але я почала підгрібати воду руками по-собачому під себе і швидко прибилась до протилежного берега. Вхопилась руками за слизькі лози над водою, а ногами намацала під собою грузьке й мулисте дно, стала колінками, і аж тоді злякано озирнулась назад на протилежний берег. І побачила, як з кущів вискочила розпатлена святка несенючка у своєму незастебнутому куцому халаті. Вибігла й, поскознувшись на глині, з'їхала ногами у воду, аж сіла. А ліворуч, з поміж кущів, вистрибнув він і теж, сковзуючись по глині й мокрій траві, якимось звірячим ривком лівою рукою вхопив її за волосся, бо вона вже от-от відпливла б за течією, але він витяг її на берег. Вона вже не верещала і не кричала. І тоді він, схилившись на одне коліно, увіткнув їй свердло середнього пальця зліва у груди. Так якось знизу вгору, аж вигнулась на мостик її тіло. Але голову він притискав до землі, я раптом почав безупинно бити всіми своїми гостряками її в обличчя, в очі, в рота, в щоки. Далі я дивитися вже не змогла. Мене нудило, і зуби цукотіли. Я підтяглася за гілки, вилізла з води і поповзла лугом до мосту. Коли я дійшла до корпусу, підйому ще не було. Але наші дівки вже чогось не спали, і всі повитріщалися на мене, як я зайшла в комнату. Яка я вся подерта і в болоті. Несинючка спокійно собі сиділа на ліжку, розчесувалася, як того й слід було чекати. А вранці, після сніданку, я подзвонила додому, і мати, ні про що не питаючи, того ж дня забрала мене з лагеря.